Kavihi ajmen, Allahumme la ilme lana illa ma'alimtena inni kentel alimun hakim. Allahumma alimna, mayimta'luna manfa'na bima'alamtena, ozidna ilmen yarbala alim. Swahvala pripada, salmau allahu subhanahu wa ta'ala. Salamat i salam, neka sunanegu wa posanika mohammeda, Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, acah sunporu, ito allahu wa posanika, sve njegu ashabi, sve unja koyga sliede, dosudnjegadana. Na početku i na kraju ponizno i pokorno vraćamo se svome gospodaru i sjedočimo da nemamo imamo drugog znanja usim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa da morimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama poveća, ukaže još više prema nama, da nam podari još već u svoju blagodat, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se koristiti i svoj život po njemu uskladiti. Zasigurno, draga moja braća, poštovani, cilni, sestre Allahu je, subhanahu wa ta'o, blagodati prema nama su brojni Allah subhanahu wa ta'o ukazao nam je mnogo svojih blagodati Ne možemo ih ni povrajati Mnogi od njih nismo ni svjesni Zasigurno, najveća Allahu je blagodati prema nama Jeste objavljivanje njegove knjige Kur'an i Kerima Objavljivanje Kur'ana Islanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa, wa sallam. To je najveća blagodat koju Allah subhanahu wa ta'la ukazao ovom ummetu. To što je ujavio Kur'an je Allah subhanahu wa ta'la i svoje opet i blagodati milosti prema nama obavrezao se da će ga čuvati neizmijenjen od dosudnjega dana. Zatim je poslao svoga poslanika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa sallam da nam pojasni tu Allahu subhanahu wa ta'la riječ svejednu naredbu, svejednu zavranu da nam pojasni i time Allah subhanahu wa ta'la zasigurno, kako se ispominje u suri Alu Imran, upočpunio svoju blagodati prema nama. I vijednici su najpotrebniji ovih blagodati. Da ih spoznaju, da ih vredniju, da se Allahu subhanahu wa ta'la na njima zahvalju. Na Kur'an i Karimu i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallimhu, odnosno da slijede Allahovu riječ i da slijede sunat Allahov posanika alihi sallatu u Brojni su hadice Allahov posanika alihi sallatu u sallamu u se govori o vrijednosti izučavanja Allahove knjige. Zasigurno jedan od tih hadisa koji govori o ogromnoj blagodati, ogromnoj vrijednosti izučavanja Allahove knjige, naročito o Allahove kući, mesjidu, jestli dobro poznatý Hadis svima nama ali koliko smonjega ubijeđeni, koliko da praktikojeni Allah najbolje znate u kojim kaže Allah v Kusani k. s. s. Međtena fi beyti min bojuti nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allah ih kuđa sastaviti, znači Yatruna kitaba Allah wa yatada da uče Allahovu knjigu i da izlučavaju, praučavaju, ila nezada ta'liki musakine, a da se na njih neće spustiti smira. Vagašijet humo ar rahme, i neće obaviti Allahovu milost. Vahaffet humo il-melaike, i da neće nad kriliti svojim krilima. Vada kerahum Allahovu fimanite, i da Allah subhanahu wa ta'la prisudne, neće spomenuti konceta da Allah subhanahu wa ta'la prisutne koji se nalaze na tom skupu koji su došli da uče Allahovu knjigu, Kur'an da ga izučavaju, proučavaju neće se naći u Allahovu kući s tim ciljem a Allah subhanahu wa ta'la neće na ni spustiti smire smira da neće spustiti svoju milost da neće postaviti svoju posebnu skupinu meleka koji trebaju za takvim skupovima pa kada pronađu takav skup svojim krilima nad kriliki sve do nebesa I najveća počast da ih Allah wa spomeni kod sebe po imenice koje je prisut usmijan neđan halim Allah spomeni kod sebe imali veće počasti Allah spomeni kod sebe po tvom imenu da se spomeniš ovdje negdje u novinama Bil imu, bilo bi ti drago tvoja slika tvoje ime tvoje poruci drago tvoje babi tvoje majci drago vide sin unuća tamo su da se spomineš kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zal ima dakle nešto preći vljeniku? Od toga. Pa s toga dakle, naše najveće nastajne treba da bude u izučavanju allahove knjige. I zbog ovih koristi, ali ponavih še i zbog rada po njoj. I također suneta allahovu poslani karih i sadost. kao što upoznati, nadam se da ste upoznati, večeras doakšan naraza, uz Allahovu dozvolu, družitemo se sa jednom od koranskih sura sa jednom od Kur'anskih sura, posebnih sura, koja vjernika i vjerniku, vjernicu odgajaju u mnogim segmentima. Spravu Allaha subhanahu wa ta'ala, spravu Allaha oposanika alihi salopusa, spravu vjernika, spravu grešnika, spravu ostalih ljudi, spravu svoje duše. Zato spravom, pojedini komentatori Kur'ana nazvali su ovu suru sura Ahlalka, sura Edeba, sura Ahlalka Olivera. A to je sura? To je sura Al-Hujurat. To je sura Al-Hujurat, koja je 49. sura pored dosledu, Kur'anski sura. Početka od Al-Fatiha do sura Al-Hujurat, dakle ima 48 sura, 49 sura Al-Hujurat. Nalazi se na 500 i 15 stranici i Medinske sura. Medinske sura. Kada kažemo Medinske sura, To znači da imaju još nekakve druge sure. Pored Medinske sure postoje Mekanska, Mekanska sura. Koja je razlika ispiju Medinske i Mekanska sura? Ovo je na... Ko će da govore? I nekako? Ko će prvi da govore? Da vam. Da. Nisam tačno da si sigurno. Razlika je među Mekanska i U sure? jednom... U kraju su pravila i, i, i koja, koja znači, objavlježila taj period ovaj, ja. islama, a u drugom su više jedine naslaki Pa, kvalite. Koji ja. u razlijevati? Medini i da kažeš, Mekanske svoje su prije svega, oni koji su objavljene u Mekiji, Medinske koji su objavljene u Medini i u jednoj, U jednim od tih sura se govori u propisima, u drugima se govori u aqaitu. Da, malo sviše naznačeno. Ma, još neko? Ja i i u Hradinama. U Mekanskim surama ja i u Henac, u Mekanskim ja i u Hradinama. Možda se vraćati s tim ljudima, kada poziva ljude u Mekanski surama, dači nam govori... U Mekanskih surama, u Mekanskih surama. U Mekanskih surama, u Mekanskih surama, Mogljam, eh, organizacija sama društva je pripremljena za organizaciju društva države u Medini, a u Mekiji je bila samo da se vjeruje, da se buda. Da, to je potvrda prijehodno spomenuto, dakle proopis u Medini, temelji vjerovanja u Mekiji. Ne, da, prije svega, da ta glavna razlika između medinski i metanskih sura jeste da su mekanske sure, sve sure koje su objavljene prije hijjere, ma bila objavljene. U Mekki, o Tojfu, prije neke, nakon Mekke, nije bitno. Dakle, mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije hijjere, ma bila objavljene. I medinske sure su sve one sure koje su objavljene nakon hijjere. Zatim, medinske sure, kada govore o nečemu detaljnije govore, idu u detalje, mekanske sure, Spomnio občaniti govor, ono mi o čemu govor. Medinske sure govore o propisima. O propisima, govore o fikhu, govore o namazu, govore o postu, govore o haču, govore o hijabu, govore o kupu prodeju. I slično, o džihadu i slično. Dočin mekanske sure govore o temenima vjerovanima, vjerovanima Allaha, vjerovanima umud, sudnidam, vjerovanima u džanetu, džahnem, uzmimo baš nakon sure. Nakon sura El Huđala, tako dakle, zadnjih pet Džuzeva, Kor'an i Kerimu, pretvore su Mekanski sura. Pretvore su Mekanski sura i dakle govore o dženetu i džahennom, te Mekanske sure. Zatim, Medinske sure su uglavnom duže sure Imaju veći broj ajeta i imaju duže ajete. Jel'li tako? Jedna od njih je sura El Dakar, pa ćemo naći u sura El Dakar na cijelj ajet. Kako se kaže, ajto deljno ajet koji govori o dugu, pa naći dva ajeta na jednoj stranci, pa ćemo naći tri ajeta na jednoj stranci. Dočim u Mekanskoj suri možemo naći dva, tri, pa i četiri ajeta u jednom redu. U jednom redu. Dakle, ajeti uglavnom u Mekanskim surama su kraći, dočim u Medinskim surama su, surama su doči ozirknost ove sure jeste što od svojih 18 ajta, dakle, sura ajet, ličima, u Uđaratima 18 ajta, pet ajta odspočinju liječima, ja, juhele Ja, juhele dina, amenu. A ibnim s'ud, radijal bohu, te on premenu, jashala bohu, posanika lica, drugi, kažu, kada čujete ta Allah kaže, ja, juhele dina, amenu, da Allah odspočinje ajta, ja, juhele dina, amenu, onda dobro načulite svoje uši okrenite se, jer nakon tih riječi dolazi ili naredba ili zabrana. Dolazi ili naredba koju, ukoliko budete praktikovali, time ćete povećati Allahom dozvolom svoj iman. Ukoliko je zapostavite, vaš iman će oslaviti. I obratno kod zabrani. Pa od tih osamnaest ajeta pet ajeta odpočne sa jaju Haledina Arim. Ova sura Huđorat je nazvana ovim imenom zbog zbog istoimenu kazivanja u njoj. Allah subhanahu wa ta'u u suri al-Hujra spominje dolazak Araba, Beduina, koji nisu živjeli u Medini, već su živjeli izvan Medini. A oni koji nisu bili u gradu u Medini, nisu imali odgoja. Nisu odgrajali. Daleko su bili od halki znanja. Nisu dolazili kod Allahov posanikali, samopodučavali se vjerili. Pa zbog toga i nisu imali edeba. Pa su dolazili, kada bi dolazili u Medinu, dolazili bi pred kuće a kuće u orakškom ili sobe, a, ta riječ se i kod nas zadržava. Huđera. I kod nase. Huđera, jel' tako? U stariji znaju da se i kod nas u zakuću koristi, koristi od naziv Huđera. Huđera tu nije kuća ili soba, a Huđeraot je množina od ovih riječi. Kuće ili sobe. Pa bi oni dolazili pred sobe ili pred kuće Allahovu poslanika Arihi sa Otcom u vrijeme odmora, kada bi se odmaralo u toku dana, pozivali dozivali na nedoličan način. Nedoličan način. Allahu Allahu subhanahu wa ta taala govorio su u suri Ispomnije događaje u njoj i tima odgaja In tadašnji Arapi koji se na takav način, je li na umisao znači dozivali i dozivali Allaha bosanikarici, slavcima, isto tako na takav način i odgaja odgaja nas. Dakle betaajta od sure od izovne sure Hud 18. ajeta govori I odpočnijem sa jaju prvi ajt. Tako ova sura je sura od koja. I svaku suru, cijeli Kur'an trebali bismo provučavati, čitati i zastajati kod ajta. Ako smo u mogućnosti da sebi nabijemo tefsir, tako kroz tefsir izučamo ovu knjigu, to je najbolji. Nemojmo se mnogo obmanjivati ako i znamo učiti Kur'an pravilo. Jeste, za svaki provuđeni harp, kako je došlo u hadisu, imamo nagradu. Da svaki proučeni harf idemo nagradu koja se vrednuje, iznosi 10 celapa. Da svaki proučeni harf, pa kaže Allah-u, poslani kaži celapa, ja ne kažem da je elif lamin jedan harf, već je harf, lam harf mim harf. Dakle, elif lamin, tri harfa, tri deset dobrih djela. Međutim, Kur'an nije objavden zbog toga. Zato su došli brojni hadisi da se samo nauči Kur'an, već da se proučava se proučava. Kur'an je objavljen iz tog razloga da se proučava kako bi se radilo po njim. To je cilj objavi Kur'ana. Da se Kur'an čita, izučava, proučava, zastaje kod naredbi i zabljena i da se to praktikuje. To je cilj Kur'ana. Nemojmo se mnogo hvalisati time što znamo čitati Allahovu knjigu. Ako ništa iz nje ne razumijemo. Ako ništa iz nje ne razumijemo, onda malo to i radimo po njoj. I videćemo ćemo doista u ovoj suri Koliko ima narebi, koliko ima zavrana, koliko upustava, svjednica, malo od toga ima u našem životu. U našem životu potpuno suprano se nalazi. Allah subhanahu ta'o u suri Bekare, 78. ajetu, zbog ovoga ajeta trebali biste se malo probuditi i trebali bismo se svimi malo probuditi iz nemara prema Allahoj knjizi i okupiti oka Allahoj knjige i probućamati Allah subhanahu ta'o u 78. ajetu sure, Rebekare kaže da oni koji znaju samo čitati Allahovu knjigu, da su neznalice. Nemojte se hvalicati. Da znate nešto time što znate samo čitati Allahovu knjigu, neznalice. Omin hum ummi yune, lai alem une el illa emanid, omin hum illa yavunum. I od njih ima neznalica koji ne znaju za knjigu, osim da je čitaju. Znaju za knjigu. Poznaju knjigu kako? samo tako što je čitaju. I takvi su neukih. Dakle, su ne znalice. Ne znaju nešto puno. Jer cilj Kur'ana i svake objavljene knjige nije bio da se samo čita. Hvezda se proučava, izučava i radi. I problem današnjeg umjeta je to upravo u tome. Što se je samo na učenju, na čitanju. Možda počeje stvarati nekog drugog interesa, a ne dakle ne proučavati i radu u tome. Zato dakle, trebamo nastojati cijeli Kur'an na takav način čitati i proučavati, a posebno dakle u uslovu vidjeti muzl, čekaj Allah subhanahu wa ta'la kaže u pravom ayatu Ya ayuhal ladina, amin. Ya ayuhal ladina, amin. La tuqaddimu bejne yedaji wa rasuli wa taqu Allah inna Ovi koji vjerujete ne idite ispred Allahe Allahovu tasanika ne odlučujete se ni zašto prije ne goli poslušate Allahe Allahovu tasanika I bojete se Allah, Do a doista Allah sve čuje i sve zna. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la, ovaj ajt je otkućao ićma iha ja iha le dinamenu. Ovi koji vjerujete, slušajmo, dolazi ili narod velje zabrana, dolazi bitan savjet, smiernica u pustvu. Ovi koji vjerujete, kako? Kako je hlizunat vjerujete? Kako je hlizunat ozumat Šta je iman? Da vjeruješ, da ćeš, da Iman ovi koji vjerujete ovi koji ste povjerovali svojim srcima i to potvrdili svojim jezicima i svakodnevno to dokazujete svojim dijelima nema imana bez ovoga troga bez ovoga troga da smo ubjeđeni u svojim srcima i da to dokazujemo i pokazujemo na svojim ustima svojim jezikom očitujemo i svojim dijelima svakodnevno potvrđujemo onaj koji vjeruje u srcu, a ne potvrdi jezikom, je onaj koji je u srcu, svjestan je Allaha. I svega onoga što dolazi od Allaha da je hak, da je istina, ali neće da potvrdi jezikom. On je... je On je vjerni. Veći je? <laughs> ne vjerni. Ne vjerni. Onaj koji potvrdi jezikom, Ali u svojom srcu nije ubijezin. Ne vjeruje u svojom srcu. On je nafir. Na, na, na, na, na, na. Onaj koji je ubijedjen u svojom srcu i povrdi svojim jezikom, ali niči im od, od dijela ne dokazuje. On je krenjevog imana. Slabog imana. Kod koga? Kod ljuda. Uh, Višta od dijela nema. A nema On je murted. On je otpadnik. Koji nema ništa od dijela. Nakon što je svjestan i posvjedočio jezikom, ono što je posvjedočio da ilah ilah Mohamedu Rasoola nije dokazao ničim Ovo nisu puke riječi. Da se samo kažu i da čovjek se nada da će ga ono spasiti. Jeste, bit spas, ali u posebnom vremenu, pred kijamet, pred sudnjida. Kada se ništa ne bude poznavalo od vjeri, tada oni koji budu bili i budu svjestom, s objedjenjem izgovarali o tijer riječi, njema će koristiti. Ali u našem vremenu postoji znanje da čovjek umoguće se da praktikuje vjeru onaj koji kaže da ilah ilah ilah muhammeda te riječi od njega nešto zatijelaju. Ogromno! A to je da dokažuje da obožava samo Allaha i onako kako ga obožava Allaha Pa ovi koji vjerujete na takav način la tuqaddimu bejne jede ilah ilahu rasuli nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Nemojte se odlučivati ni zašto sve dok šta je rekao Allah i njegov poslanik, nemojte govoriti ništa o čemu nije rekao Allah i njegov poslanik. Nemojte raditi ništa što nije propisao Allah i njegov poslanik. Nemojte to činiti. Inače ćete uvoditi novinu uvjeru. Inače ćete uvoditi novinu uvjeru. Govorite i radite samo ono za što postoji dokaz iz koje ne sunete jer je to jedino znali. Kako je rekao Ibn Qaym, r.a. Al ilmu, kala Allaho wa kala rasuluhu, kala sahabatu hum ulul irfan, mel ilmu nasbuke lil khilafi safahetun vayna rasuluhu vayna qalifulani. Znani ono, što kaja Allaho, i što kaja nebo u i što kaja vashavi, tu māči te rije i Allaho Pusani. Oni je znani, več je lūdost, več je glupost, da uzmeš riječi nekoga, prihvatiš sa riječi nekoga drugog, a ostaješ riječi Allah-u poslanika ali to sala, da slijediš i slušaš što je rekao ovaj ili ovaj, a nećeš da čuješ što je rekao Allah-u poslanika. To nije zmeni. To je ahmatluk. To je ludost. To je sefer. Glupost. Zato ne govorite ništa. Ne zastupajte ništa. Ne radite ništa. Osim ono što je preporučio, naredio Allah-u poslanika ali i sala, vtapullahu i bojite se Allah bojite se Allah što znači biti bogobojazan plakat izdravljamo da Allah svoje oči istrpiti hm? šta je bogobojazanost definicija bogobojazanski ja. što znači biti bogobojazan bogobojazanost je da se puniš harava a da radiš ono što je da veđa zvjerujoš povrdu ja. ja. ukratko to znači da postaviš pregradu između sebe i Allahove kaznijen odnosno Jahennara, kako? Čineći ono što je Allah naredio, ostavljajući se onoga što je Allah zabranio, čuvajući Allah ojej preopise, čuvajući Allah ojej branice, to je Bogoga jasnost. Pa kaže Allah, bovajte sa Allahom, čuvajte ono što sam naredio, ostavite onoga što sam vam zabranio, nemojte govoriti, nemojte raditi osim ono što vam je naredio, ono što vam je zabranio, toga se ostavite. Zatim, nakon toga kaže Allah subhanahu wa inna Allahe sebi ibn alim, tak što Allah završava ovaj ajet sa ova dva ljepa imena. Doista, Allah sve čuje i sve znam. Sve čuje. Mm. Što govorite? Nemojte ja govoriti osim ono što je on propisal. Nemojte govoriti osim ono što je propisal Nego poslanik, Muhammed Ali Is. Nema drugih riječi. Osim onih riječi s kojima je Allah i Allahov poslanik. En kanu yuk min obilja, kod jom i ahir, kod jokul Ko vjeruje v Allaha iz odnjih dana, neka govori samo ono što je dobro, neka šuti. Vjernik je vjernica, ne mogu, ako hoće. Pazite, Allah je otpočeo ajaca, ja je hodim dinameno. Ovi koji vjerujete, hoćeš da budeš vjernik. Da te Allah doziva i da budeš kod Allaha vjerniku, da možeš da pričaš sva što ti hoćeš. Ne možeš da radi što ti hoćeš. Ono što Allah naredio, što je propisao, to treba da radiš. Sve što zabranio da si toga poniš, kako je doktor usvori Allah azab. Oma kjeneri mu'minin, varavu minatini i da kada allahu rasulu emra'a en jekuna'a nama'u molhi'a lukmi'a nebriji. Ni djernik, ni djernica nemaju pravo da po svome nahuđenju postupe kada Allah je Allah'u sanih nešto odredio. Nema mi pravo, Nema ti, nema ona pravo. Ja hoću ovako, ja hoću onako. Onako kako je Allah naredio. Ako hoćemo da budemo djernici. Allah je završio ovaj ajd, inna Allahe sami'u na'in. Doista Allah je onaj koji sve čuje I onaj koji sve zna On sve čuje ono što govorite Zna sve vaše riječi Dobro se čuvajte Bojte se Allah u pitanju svojih riječi I on sve zna o vama Zna vaša djelaka činiti Nemojte činiti osim ono što je Allah naredio Ili što je naredio njegov poslanik A zapre dakle, završu čak iz ovoga arita Ako hoćemo da budemo vjernici Kako treba o Allah Ne se ni za što ulučivati Ne smijemo imati nikakav stav. Uvjeri. Nikakvo što je njoj uvjeri. Ne smijemo uvjeri i uvjeri što mi hoćemo. Ne smijemo uvjeri propisivati i raditi ono što mi hoćemo. Samo ono što je Allah naredio. Ili što je naredio njegov poslanik Muhammed Ali Is. Znate li, povodom koga i čega je objaveno ovaj najet? Čuđeš ako Bog da, sutra, ne znam je su ono sutra, da, četiri u predavanja. to predavanja. Dakle, bit će prvo predavanje u 12 sati uvod ili nekoliko napomena o važnosti izučavanja životopisa, biografije islamskih velikana, islamskih učenjaka. To će biti prvo predavanje. Zbog čega trebamo izučavati životopis, biografije islamskih učenjaka? I ko su islamski učenjaci, po čemu se prepoznajem, kako se oputim upravili? Zatim bit će govao še drugim bazu a drugom predavanju Šeho Seminu na trećem predavnom, Šeho Albaniju na šest poprera. Šeho Seminu, kada bi neko podivalo jeho druku, ne bi mu odala da gomali. Ako hoćeš, vidim da se nekreti. To je po pitanju, kad je Evo Bekir i Omar i Mehatan, kada se prepovrrečalo glede toga, i kao veliki ovaj glasov jedan protivnički poslanik vidite imam Buhari i Sahihu da je jedna delegacija došla Allahovom poslaniku aleyhissalatu sallam <coughs> delegacija došla saniku, salatu, ono što mi govorimo ovjer i što mi radimo ovjer je smiješno s pamovuk je ali što se desilo šta mi se o vjeri govori došla je delegacija Allahovom poslaniku aleyhissalatu što su sedjeli trebaju da se vrate nazad, kaže Ebu Vekr, Allaho poslaniče, ovim ljudima, ovoj delegaciji, odeberi tog i tog čovjeka za vođu. Da bude vođa. Pa se spomenuo dakle, imen Al-Qaqa ibn Ma'bed. Ebu Vekr radi Allaho za vam spomenuo tog čovjeka. al ibn Ma'bed. Usta je kaže, ne Allaho poslaniče, većim odredi Al-Aqre'o ibn Habitha. Kaže Ebu Vekr, nisi spomenuo drugoga, osim zbog želje da se mene suprostajiš. Hoćeš da mi kontriraš kažeme, ali nisam iz Pa su počeli da se prepiru. I u svojoj svađi podigli glasove. Nakon toga dolazi objava ovu karit. Jedan predložio jednog čovjeka, drugi predložio drugog čovjeka, oko toga se sporečkali malo podigli glasove i zbog toga dolazi ovaj ukr. Na ovakav način ne idite ispred Allaha, ne govorite ništa. Sve dok tome sud ne donese Allah i Allah u Šta mi sve uvjerim? Radimo. Šta mi sve o vjeri svojoj govorima? Kakve sve stavove u vjeri zauzimamo? Kakve sve stavove i mišljenja o pitanju vjeri imamo? U svome životu? Šta sve radimo? Mi smo li ikada konsultovali Allahovu knjigu i sunet Allahov posanikali ih sa Luz. Mi smo svjesni. Allah svojh mt. doziva nas po imanu. To utiče na naš iman. Dakle, svoj život ne mogu formirat, ne mogu organizovat osim onako kako Allah traži od mene. Allaho poslanika ali i salatu. Dolazi u drugom najetu, opet, ja iuhaladina, amen, ovi koji vjerujete, opet, Allah nas doziva po imanu, znači dolazi ili na ili zabrana. Ono što bitno utiče na naš iman. Ja iuhaladina, amen, la tarfe'u aswatekum favu kasautin nebiji. Vam ne smijete ne poništite svoje glasove iznad glasova poslanika. I ne obraćajte mu se kao da se jedan drugome obraća. Ne dozivate ga imenima kao što jedan drugog dozivate po imenu. Da ne poništite da vaša djela ne bi propala, a da vi i ne osjetite. Ovi koji vjerujete, kako prethodno je spomenuto, i svojim srcima, i svojim jezicima, i svojim djelima, ne izdižite svoj glas iznad Allahovog poslanika, ali i salatusom. Za vrijeme njegovog života od vernika vjernici koji su imali temelje, koji su se posle odgajali u propisima, traženo je da kada razgovaraju sa Allahovim poslanikom, ali i, i sallatusom, da stišaju svoje glasove znakova edeba poštivanjem uvažavanjem Allahov poslanika Alihisova sallallahu alajhi wasallam bilo kada razgovoriš s njim da ne izližu svoj glasova da njegov glas nije prodorni i visočiji od glasa Allahovog poslanika i da ga ne dozivaju po imenom on Muhammed već da neka našu Kur'an Karim ta sa Allah subhanahu wa taala obraća vjerovjesniku Muhammedu Alihisova sa imenom nikad već Allahov poslanik Allahov vjerovjesnik Abd, pogotovo, naziva ga svojim robom i nema ništa časnije za vjernika kada bude Allahov rob. Ništa. Časni Allah subhanahu wa ta'ba kada spominje posebne događaje sa djelovijesnikom Muhammedu Ali'i sadao sam. Hidžra. Kada spominje Israim je rač, spominje ga po abdu. Da je on abd. A to nema ništa časnije da budeš Allahov rob. Čovjek mora nekome da bude rob. Svojim strastima. ženom mužu dinaru i slično, nekom se robuje, a pa je najčasný, da budeš Allahum roh. Robuješ sam Allahum, da sve svoje počiniš Allahum. Takhle takav jede bio za Njegovo vrime. U naše vrime nema Allah poslednika alihi salucem, da razgovaramo s njim, da ga dozývamo, ale ima sunnet Nego. Imaj Negove riječi. Imaj Nego hadis. Pa my u našoj remenu Ne smijemo da izdižemo svoj glas iznad glasa Bogovog poslanika ili salatora sa svoje riječi, da naše riječi budu viši od njegovi, odnosno da naši stavovi budu iznad njegovi stavova. Tu se ne smije desiti. Ovi koji vjeruju, ne izdižite svoje riječi, ne izdižite svoje stavove, ne izdižite sva mišljenja iznad stavova riječi od Bogovog poslanika ili salatora. Ne dozivajte ga. Ne smatrajte ga običnim, kao što jedni drugima obični. Njegove riječi, ne smatrajte običnim riječima. Kako da ih smatramo? Kada se ono da, Allah subhanahu wa ta'ala, sve što, sa čim god je došao Allah u poslanikarih iz Salaoza, sve što god nam je dostavio, to je da Allah, sto vijednik i vijedca, ne smiju se poidravati s tim. Tek tako se obhoditi. Zar mi je došlo u suri, neđuna, 3.7.4. Oma intiqua nil hawa ni ilahiyuha. Do istan govori po svojim prouhtirima, svojim tirovima, svojim strastima, a on što objava koja mu se objavila, rijekao Allah subhanahu wa ta'ala. Zanim je rekao ana inni untitul Qur'ana wa mitluna. Do istan je dao Koran, nešto se suočio njom. Sunna Allahu usamika bi salatu salim takođe objava data. To je od Allah subhanahu wa ta'ala zato njegove riječi. Ne smijemo smatrati običnim rječima. To je nešto posebno. Traba da bude na posebnom mjestu kod nas. Budete li tako smatrali Kaže Allah s.w.t. Javac je vam biti ponišljena, a da vi i nosjetite. Što znači, imam ja svoj stavost, stav taj briga što jeste došlo u koranju sunjetu. A počesto, nećemo reći ovako, ali u našim djelima se to vidi. U našoj prakse se to vidi. Rekava Allah, rekao Allah u slanju, bitno je ono što ja kažem, Sa rekao Allah, on kaže šta je rekao ono, šta je kali sam sam i Rusuntu. To nje nije viknuo. An tahbitu a'malu wa antum la tash'urun. Da on je jeo. Napropatno da Vito i osjetite. Koje oni koji se smijaju za sa sunnetom Allahu kazani ta i selam olsun. Vidite, dečujete u sledećoj ayatu povodom čega su objavljene ove ayete? Povodom koga? Kashaba koji je plakao uz Bog, zato što je imao po prirodi, Allah mu tako dao prodorni glas. Jak glas, pak da bi razgovarao sa Allah i poslanikom, a ih saustum je da je njegov glas isociti. I plakao zbog toga i kaže: "Ma djela su poništena." Allah je objavio ovaj ajet: "Antahbit amal kon tuma tashurun da vaša djela ne bi propala, vi to rasitite." Pa ja kada bih razgovarao, moj glas je bio visočiji, jači, gromki, prodorni od glasa Allaha u poslanika ali ih i, i ma djela su propala. On se boja toga. A kako je danas oni? koji za ismijavaju sa sunnetom. Koliko je ljudi koji se jasno i glasno sa sunnetom Allahog poslanika, ali, ovako, sanika, ali nisu nesvjesni da im dijela mogu biti poništene. Ovako. to ovako. Zato je nasjeti. Zato je Kur'an sunneti nešto posebno kod vijetnika. I moramo ljubomorno to da čuvamo. A nas ne interesuje šta drugi govori. A nam je bitno šta je rekao Allah i Allah, sanjite. Dakle, iz ovog ajeta zaključujemo na na posebno mjestu Kur'ana sunnih mora biti kod nas ta ne smijemo izlizati svoje prohtjeve, svoje strasti svoje stovbe, svoje myšljene iznad onoga sa čime je došao Allah poslana alaihi sallatu alaihi sallatu alaihi sallatu pa kaže Allah jelala u treći mali inna alladhina yagudbuna inda rasulillah ulaikalladhina antahana allahu polubahum i lahum maghfiratun u erdru nadiv inima pripala maghfirat oprost I okremno nekada je na sliču. Ako sljede ti je, šta? Čega? Vije. Šta znači prosti vije? Šta znači, evo, šta znači da oprostiš neko nešto? Znači, da ovaj čist to je, ne, spašen, ne. Uspio, ne. se to bi ja ne znači. Spašen, uspiv. na ovom značinju. Šta znači učiniti neko nešto da vam oprostiš? Dobri svi mladi boštenaci znaju ovo, ne bi im se dešao ovo, deset ili najnice puta ono što im se dešao. Kažu merha ne Šta znači doista oprostiti nekome nešto? Da pređeš, pe, to je veli da zahvališ? Prostiš nas Baroviće, kako će? Mankofiret dolazi od riječi, da ko će slično riječ imam miglufer u je kacigera. Bok vidiš. koja skriva lice, prekriva i štiti od drugih. Magufire, oprost kod Allaha subhanahu wa ta'la jeste da prekrije tvoje grijehe, sakrije ti na tu i sakriće sutra na sudnjem danu, neće obznaniti pred svim iskupljenim, namahčar. Neće te osamakiti i udavit te grijehe od tebe, neće ništa uticati na tvoju konašnicu. A to isto, na smo i takvi na djavnuku Pa oprostimo onima koji nam nešto učine, nažal, ali nikad više ne dozvodimo, jer se to učinimo. To znam će Tako će, dakle, biti onima, sutra na sudjem Allah će im oprostiti, preći preko njihove griha i udaliti njihove griha od njih. Neće ih osramoviti. Uađu lomao im i okromnu natodu im pogaviti. Dakle, rješiti bohavija na dva mjesta u svom sahilu, ovaj slučaj povodom zabita ibn Qajsa. Thabita ibn Qajsa, radije Allah, za ono je prozoran vlas. A kada je objavnen prethodni ajd, ovi jednici ne izdižite svoje glasove, ne znam glasa Allahove poslanika, ali isa, rabsa, ne dozivajte, ka kao što jedne druge dozivate, da vaša dijela ne bi propala, da vi to ne osjetite, saptite kajs kada je objavnen ovaj ajd, ovu se u svoju šoboj, pa kao ne znači. Allahove poslanika, ali isa, sam tražio ga po mešćidu, ga oko mešćida, nije ga našao. Kaže, jedan aslava loho, posljednice, ja ću ti donijeti vjestanju. Ja ću kako tražiti. Pa je otišao i našao ga u, u njegove kući. Našao ga u njegove kući, kako u uglu kuće sjedi svoje sobe i spustio glavu u svoje krilo i plače. I kaže, moja djela su pališnjara. Ja sam odstavljiv nika džehandana. Ja sam odstavljiv nika džehandana. Zašto bolam? Kaže, moj glas je prodvažnjen. Mi srči od lasa Allaho u posanika Arihisavca. Pa sa tom vješću ovaj Ashar se vratio Allahom posanika Arihisavca i kaže tako i tako. Kaže ne. Idi ponovno u I obavijesti ga. Recimo, doista si ti od stanovnika dženeta, a nisi od stanovnika vatre. Zato, mimo onih deset obradovani dženeta, ima i drugih. oni deset su na jednom mjestu spomenuti, ali mnogo je ti Asharo koji su obradovani dženetu. Nije što na ovom svijetu. Obavijesti ga da je on od stanovnika džemita, ne od stanovnika. O Trinuđerir, Pa Paveli također spominje, jer je dodatak. Tega je nakon toga Allahov poslanika Al-Ihissamu sam pozval od stanovnika i rekao, želiš li da to stojanstveno čiviš? Pa preseliš kao šehi i dođiš u džemita, što je svakako Allahov poslanče. Nakon ovoga nikada više neću takog vas negovoriti. Stišet svoj glas maksimal praviđu se, nastoju, pokušajju, da stišam svoj glas. Tako sam urazgovorim. A šta je sam ima koji se izmijal? S Allahom, po svojnom kanali, s svojnom tomu, Zatim, nakon toga, Allah subhanom wa ta'ala vzpomni. Vzpomni ovaj afe povodom, kojih je nazva sura. A kažu vdjela vrlava u četvrtvom aetu inna vladhina yunaduna kanimu vrā ilu hujurati akcervum rayaqilu to isto koji te dozivaju ispred tvojih soba. Većina njih nema pameti. Većina njih nije razborita. Pa dakle, se da su dolazili Arapi i u vrijeme odmora, kada bi Allah poslani karih sa odmarao, dolazili bi pred njegove sobe i njegove kuće i dizali glas i govorili o Mohamed, o Mohamed. Hem što su izdizali svoj glas, hem što su ga nazivali, nedolično. Om Muhammede, om Muhammede, nije bilo poznato u Medini da nekova da shaba na ovakav način doziva Allahom poslanih karih. Dokaz je imao neko hadid da spomeni kao dokaz. Imao li neko da dokaz? iz čega se jasno vidi da nije bilo običajno u Medini da neko alohov posanika ali i sada sam dozivljena. Pa nešto pitao, pa kao već mi neko dođe iz, ko nije to nas kao iz pustina pita, ali mi si čuli to, da nas bila svi da pita. Da ima Dobro, to žele za mnogo vremenu pitanje. Ali ovo, da je neko od stanovnika i nije dozivao posanika ali i sada muhamer. هل تقرير؟ هل تقرير؟ ركي حديث و تتدسى اتنى له حديثة ركي حديثة حديثة حديثة ركي الله تعالى و يقول سيد الاسمه قد الله إذ طلا علينا رجلون شديد بياد وفياد شديد صلاة الشام لا يعرف منا أحد حتى جلسه بالنبي صلى الله عليه وعلى و أسنى بركوه إلا ركوه Fekali, fekali, Sjedili smo kod Allahov poslanika i kada se pojavio čovjek izrazito to bijele odjeće. Izrazi to crne, dakle čiste odjeće, izraz to crne kose, čiste kose. Sve se nije približio je sijeo ispred Allahov poslanika i svoja koljena prislonuo uz njegova koljena i svoje ruke stavio na svoja stegna i rekao on Muhammed. pa kažu, mi smo se začudili, naziva ga Om Muhammeden, a čistam odjeća. Čistam okosa. Onaj ko nije u Medini mora da dođe kroz pusredima. Kad ideš kroz pusredima, sam se ukrašiš. Došao je od nekoj. Nije. Od stanu Zove ga Om Muhammeden. Tim A čistam odjeća. Prato to tom, a ušćemo naći korist. Da oni koji bih sa strane, ja nazivali bih om Mohameda. Većina njih koji te doziva ispred tvojih sova, na takav način, nema pameti. Nije razborita zbog čega. Ta vaša djela ne bi propala, a da vi to i ne osjetite. Nije razborita, igra se sa svojim djelima. Ta većina njih igraju se sa svojim djelima. Da im djela budu poništena, nisu ni svijest. Katil kaže Allah subhanahu wa ta'la da su oni bili strpljivi. Da su je strpljivi. Sve dok ti im nisi izašao. Do k prošlo vrijeme odmora. Da su bili strpljivi, bilo bi im bodje. Ne bi doveli u pitanje svoja djela. Ne bi doveli u pitanje svoja djela. Međutim, Allah subhanahu wa ta'la je koji mnogo prašta. Lafur, rahim. Sada im Allah ho Allah je milosti. Odgaja ih. Nemojte više tako nemojte izlizati svoj glas, iznad glasa Allahog poslanika, nemojte dolaziti u to vrijeme, nemojte dolaziti pre sobe, nemojte na takav način dozivati dakle, ako je to neko činio, neka zna da je Allaho nekoj mnogo prašli, nekoj ne ostinu, preći vam preko toga, ali se odvojite, nemojte više na takav način da ga, ga dozivate. Zatim, nakon Ooga dolazi opet šesti ajto kojim stoji java i u hadle dina ovi koji vjerujete, a na me to ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete. In ja kom vas kon binab in tabyanu. Ako andute kakam neposhtem chovie isa vazhnom veshchju, ye dobro proverite. Antusidu qawlan bi jahalatin, ne biste nekomu narodu nanieli napadu, nezdalyuchi. Fatusihu ala al pa na, da se na to nakon Allah subhanahu wa taala kaže you willum a'tum i poručili kako da se odnosimo s prorokih koji nam donose vijesti kad to je je inja'a kum'a'se i sura koja se zove sleđa kako na kako se prevodi je tako samog vijesti ili velika velika vijesti i mala karix liksan povjeriti nabij zašto? Zato što je došao sa velikom vješćom. Ako vam dođe Fasek, onaj koji je poznat po grijesima, naroš to polaži, ili onaj koji vam je poznat, Binebe, sa važnom vješću, ona je važna za vas, krupno vam donosi, o nekom je drugom, žamatu, pojedincu, organizaciji, ovom ili onom, došla je fa u aramskom jeziku između harfa la, i fa upisani, nema mnogo razlike. Samo tačka. Ali u značinu, ogromna razlika. Odmah je provjerite. Ne čekajte. Fe tebe jenu. Da je došlo od tebe jenu, provjerite je kasnije. Da je došlo fe tebe jenu, odmah provjeravajte. Odmah provjeravajte. Provjeravanje takvih vijesti ne smije da zakasni. Nemojte slučajno da okrasnite sa provjeravanjem vijesti, vijesti pa da govorite o toj drugoj strani, o kojoj vam je došla vijest, da iznosite svoje mišljenje, svoje stavove, da govorite nešto loše o nima, ne, pe tebe je odmah provjerovanje. Zašto? To si boj kolmeni biće halaviti, da to biste tim drugima na nepravdu nepravdi, na sebe, ne znajući pa se poslije zbog toga krejte. To jest, takve vijesti vrlo često mogu biti u potpunosti neistina ili djelom Mogu biti dezinformacije i da vi na osnovu toga zauzimate stavove mišljenja, riječi iznosite. Pa da se poslije zbog toga krejte. I kogod to opusio, na kraju se krejalo. Kogod je zdravo zagotovo prijimao vijesti, naročito bitne vijesti, o drugim ljudima, čija je čast i nevita krv sveta, ko se upusti u govor o njima, ne bih zekajal. Od te sve pozitije. Znam Koji je bio? Bio je povod kad je jedan čovjek treba da pozne u kleme za kupljanje zekaja. Pa je bio u zavadi, u žahilije, Pa se bojio da ne bi bilo kakvih problema. Oni se vratio i rekao oni nećete daju zekaja. Pa se so oni su tredan došli. Da. Da. da. Njega je Allahov poslanik Alihi Salacom odebrao da vode plemenom o starok, da prikupi od nich zekat, oddevaju deva i ovaca. Da prikupi i dođe sa tim zekatom Allahov poslanikom Alihi Salacusa. Pa je otišao sam. A, problem putovanja, samom čovjek, veliko. Otišao sam, uputuo, mnogo čemu razmišljao. Pa se prisjetio da između njega, njegovog plemena, njegove porodice i plemena o starok, ove ideje. U to dolazilo je do sukova, to dolazilo je do sporova i sukova, oružena. Pa friški u islamu rane još nisu zacijelile, kaže, oni su vjerovatno do pameti, do da Još idem da trođem da mi daju, da pa im uzmem njihovo, neće da dobro, I došao obohom poslanikova ih i sad da sam je rekao, samo to. Oka se jedna se spomne da rekao da su oni otkivali islamu dolazi objavnog ovoga. Dolazi objavnog ovoga. Jeste, oni su strano došli, jer su isčekivali njegov dolazak, pa nije došao, pa su oni došli sutra sa zikra. Dakle, kogod dođe sa bitnom vješću, u kojoj je poznat po lažima, poznat po velikim grijesima, po takvim vještima se ne smije poslupati. Ne smiju se prihvatiti zdravo za gotovo. Zdravo za gotovo se prihvata i vješti samo pouzdanih, poznatih, po salahilje, toliko dobro, osoba. Od njih se uz oneljko bude uzimao vijesti, pogotovo velike vijesti od nepoznatih ljudi, poznatih po grijensima, velikim, po lažima naročito, vrlo lahko može učiniti ne pravdu dokima. Zatim kaže, kada bude dostali resti, zatim kaže Allah subhanahu ta'lu sedmom ajetu. La'lamu anna fikum rasulullaha, labi uti'ukum fi kathiri minal amri raniktu, wa allaha habbe ilikum ul iman, ozegnemo u ​​ćulubikom, i mržimo kufru i fasuk i isam, ulajikuhuma rashid, tablan min Allahu menna, wallahu aliman hakim. Dobrozdajte. Ne smijete služiti osim Allahu poslaniku. Ne možete se služiti dosjetkama, među vama je Allahu poslanik. Allahu uzan, otilovov vest. Zato Nije treba uķir, se vraća, odlazi i vraća se Allahum posaniku aleyhi s-saudu. Allah će gouda lijeziti. Allah svezna, Allah svečuje. Allah znamo, što u nasim jebatsima, u našim sezima. A druga je samtisulja l-Murka. Wa sirru qavlikum avišheru bi inna Allahe alimu bi dhati s Dali vi glas tonkom uđu. Ili se se Pa Allah bih on znao ono što se nalazi vašim sercima. Kaj su mušljci, govorili, da mojte vas, govorite. Blič sašaltavajte se, kako nas ne bi čuo Muhammedovu gospoda. Pa ga obavesti o tom. Kaj je Allah, ulaziru kapliku. A več je Allah, inno, inno moh adimu izjati su. Tore bih glasno govorili, da se Allah bih znao što vašim sercima. Poznam s vami, po odobjem je sure rada suret, Kad se mi Allahu kao lele ti tu jaidu lukem izavrđiha. Allah je zaslil ono čuo riječi onej koja bi se žalala na svoga muža. Kaže Aisha radi Allahu ta'ala neha, došla je žena kod nas u sobu, u kojoj je stanovala Aisha radi Allahu ta'ala neha. A znate li koliko bi klanio i ode nas sreždu, a Aisha potapšao je po stopalima, po nogama, da ona povuče svoje noge, pa učini sve što. Eto tolika je bil. Ono što vidite danas, koji su išli na omr ili na hanč, pa odu do Medine, pa vide, dakle, to izgleda ogromno, ne? Dakle, oko sobe Allahovu poslanika alihi sallam, ima nekoliko zidova. Na takav način se, jeli udalji oni koji se uznali da ta'af je oko karbuna Allahovu poslanika alihi sallam, takav način, odvratili se od toga. Možda nekima koji gledaju za stranem, to izgleda ogromno. Ne, takva je bila sada. Pa kaže, ajša, došla je ta žena koja se žalila na svoga, svoga muža. Žalilo se poslaniku, ali i sada tu sam. Bila je tu i bila sam ja. Neke riječi sam čuo, neke nisam. Ali je čuo sve jednu riječ, onaj koji je zna celali pesa. I odjavio suru po ovom toga. Ovo A pa dobro znajte da je među vama lohov poslanika. وارن وان فيكم رسول الله مجنمه الله يخصنك مجنيمه الساعه живота بيوم مزنيمه الله يخصنك جدا انكم عليه لا بيطيقكم في كثير من الامر ما عملتم كدبي واسبслушаوا on mnogim stvarima mnogim vashim zahtevima proaktivno vi ste bili kada bi prihvatio ono za vi dolazite i potvrdio vi biste bili u Ja mojte se slušiti ime. U naše vreemje, kada bismo sunnet Allaha u poslanika alihi sallama prilavuđao i svojim prvotivima strastima, bili bismo bismo u propašteni. Znamo dobro? Onaj koji bude od sunneta uzimalo, što njom odgovaro, što neodgovaro ostalio, taj će biti u propašteni. Mente tak da uhas, onaj bude slijedio ulakšice u veri, taj će postati revietnik koji je došlo u govoru velikih imama. Niko neće biti vijednik, kako treba, pravi vijedi, sve dok njegove strasti ne budu slijedili ono sa čime je došao poslanik Ali Isalatu. Dakle, ne smijemo ni u ovom slučaju dozvoliti da surmeta ovo poslanik Ali Isalatu. Sa Priklonimo našim provohtijima i strastima. Već naše strasti i provohtijevi trebaju da slijede ono sa čime je došao poslanik Ali Isalatu mi je došlo u Halisu la yu minul ahradu kum hapza i kule Allah u teba niko vas nije biti vjerni kako treba, sve dok njegove strasti nebude slijedili ono, sači sam ja došao među vam je Allahov poslanik kada bi vas on slušao u vašim zahtjevima, prohtjevima vi biste doista propali nemojte tako postupati nemojte sunnet proabodžavati sebi a fa tuk minune bi badali kitabu tukovu nebivati sonda bilo je to jedan dio knjiga, drugi dio, dio knjiga ostavljate. Ja ih ne bih namerno đuhlo u fikse mi kao podijem što uđo bioru podatkom. Ne ono što on se sviđao uzme, a što on se ne smije ostavljati, ne? Cio ono sa kim je došao poslanik kralji Salavcem, sve to treba potvrditi, prihvatiti radi i potom. Kako ugladajete se? Pa kaže Allah, u delu. Među vama ima oni je Allah. Allaha, dokoga da se ugodate. Na one koji imaju Allaha, oni lijuju iman. Ulješao Imanim u njihovim srcima omrzio im kufrne vjerstvo, omrzio im nazar, omrzio im sve grijehe. Olaika humur rashidun, oni su na pravom putu. Oni koji vole ono što voli Allah i koji mrze ono što mrzi Allah, to su na pravom putu. Oni su na pravom putu. I oni ako ih ima takvi, ma da se zavaravaju, to što postijju svojim rukama, to što postijju svojim Ne, fadlan min Allahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim To je Allah subhanahu wa ta'ala da'o im i svoga padla i svoje dobrote i svojih blagodata Padla min Allah ibanja Wallahu alimun hakim Allah je svezdajući i mudri Allah je na osnovu svoga, svoga znanja znao ko će biti vednik Allah je mudar i dajemu tom vedniku dajemu svoju dobrotu Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'la govori wa nasi muodnosu s prav zavadinih muslima Hvalimu kududba starajte Mislima zmačno Še, istate, skoro uči nezapudnil Jako je nezapudno? Tako je nezapudno Stati moj kubobb ta'la odi Akubobb ta'la odi našta svara Dakar, Allah subhanahu wa ta'la nam za pravim ila idemo iskada Allaha i Allaho vrasa Nesvi uramati sva'i stavu, sva'i misli, iznositi reč, raditi dela Wallahu angeli osim onih riječi odma djela koja je on propisao Allahu subhanahu wa ta'ala li Allahuu rasulih kavil sallallahu alayhi wasallam da se spustiti sebe teragotiti onome sačime je došao Allahu rasulih kavil sallallahu alayhi wasallam bude moj je došao Allahu rasulih kavil sebi kroji kako nam odgovara antahbatu se da vaša djela ne budu Rafa Allah, ala vito ina osedite. Oni kui istishaju, kui se navakavnati vudu obkhodili. Ono što dođe od Allahe, Allaho kusamika alaihi sallisan bespogu al-Mafih wa tali sami'ana wa ta'na. Inna makana qawla al-Mu'minina, idha do'o ila Allahi Rasulih an-Yahkuma beynuhim, an-Yakulu sami'ana wa ta'na. Oulahke humi. Oulahke humi. Al-Mafihum. Huma'l-Mafihum. Toista samo riječi vijednika jesu kada budu pozvani Allah i ne mogu pozvan im presudi, kažu čuli smo i pokorili smo se, gotovo! Čuli smo i pokorili smo se, završeno ne, čujemo i pokoravamo se da nas, sutra vidjet kako će biti, ne. Čuli i pokorili smo se i završeno. Oni koji se budu na takav način obhodili spravu Allaho i riječi, riječi Allaho i poslani karih, i sada sam bit će po kogo jasni. I njima magfjera, i a oni koji budu pripada ogromno nadode u džemnet oni koji budu izizavali svoje svoja mišljenja, svoje stavove, svoje riječi, improvisirali, govorili ono što njima odgovara, te koji nisu razumni, bojaće da njima djela budu poništena, Pro provjeravala ih umjetne, na mom odnosno sudovima, od drugim ljudima, zaravo za to prihvatajući od drugih. Kad neko kaže to je taj, takav, a taj taj takav, vam se reklo to je to, ne? Ako hoćeš da doneseš svoj sud, da govoriš kao kakav to dozvoljen jest, to se ne može tajkom. Dakle s pravom Vi kod kuće da pročitajte malo kovi imate versir, pročitajte pogotovo versir za krajanovi sure, vidjet ću mu da ova sura spravom, sura koja ahlaka koja nas odga